Gelarako armairua. Haupa, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai, e, zerbaitetan lagunduko dizuet? Bai, gure gelarako armairu baten bila gabiltza? Bai, etorri irekin, e, hango aldean denetarik daukagu. Eh? Idearen bat, badaukazuen, nolako armairua nahi duzuen. Bai, bueno, gutxi gorabera bai, mm, iru atal izatea nahiko genuke. Mm? Bata, arropa zintzilikatzeko. Beste apalategia. Eta azkenik tiradera handi batzuk, ere, nahiko genituzke. Ia, ja, e, zer iruditzen zaizue hause, eh? Bai, bueno, nagia nau txikiegea da, eh? Kau, eta gainera gure egurrezkoa da. Ez luke ondo emango armairu honekin, honeko eh? sokolore bizia daukata. Ja, beraz e, egurrezkoa eta egur kolorekoa nahi duzu, eh? Bai, kolore argia, hm, ahira, angor armairua bezalako xea. Ba, estilo horretan hainbat modelo dituzue, eh? Ezkerrekoak apalategi gehiago ditu eta arropa zintzilikatzeko berriz ba leku gutxiago, mm? Erdikoak e, tiradera dezente ditu, eh? 5 eta, bueno, altuagoa da, mm? Eta eskuinekoa ireki dezakegu ikusteko. Ba, inoski, eh? begira, Hiru zutabetan eh, banatuta dago. Mm? Ezkerrekoan apalategiak daude. Mm? Erdiko eta eskuineko zutabetan ba, arropaz intzilikatzeko lekua dago. Mm? Eta beko aldean eh, tiradera handi eta zabalak. Eh? Gainera, eskaintza berezian daukagu eta merkeago aterako zaizue. Eh? orain eh, ikusi, ikusi sal neurriak. Bai, eta zen neurri ditu? Ba, irureun, bider eundalaro gehi tamar, bider eiruro gehi. Jo, ba, guk behar duguna. A ber, zuriz ergo, guztatzen zaizu? Bai, bai, bai, bai, hausia hartuko dugu. Gainera, salne hurri honean dago. Honena eskaintza aprobetxatzea izango da. Ba, beira, joan zaitezte kutxara eta neska arduratuko da guztiaz. Ongi? Ongi ba, eskerrik asko. Bai, aio.